Розділ 12. Клан Чорноклювих прибув до Фаріанської западини останнім. Не дивно, що їм дісталися тісні та далекі приміщення вирубані в надрах Омаги. Омага була останньою і на північнішою в ланцюзі Рунських гір, що здоблювали Фаріанську западину з північного сходу. З іншого боку западини височіло північне Ікло, останнє з Білокличі гір. У печерах під нею зараз ховалися люди короля яких явно не тішло таке близьке сусідство з відьмами. За весь день, що вони провели тут, манона навіть не побачила обіцяних драконів, але вона їх чула, хоча лігво чудовиськ знаходилося в товщі північно ікла. Їхні реви та крики передавалися через камінь і були чутні навіть у залах та коридорах омаги. Пляскання перетинчастих крил, скрегіт пазурів все це будило уяву Манони і збільшувало нетерпіння. Клани Залізнозубих дуже давно не збиралися разом. Минулого разу 500 років тому. Їх було понад 20 тисяч. Нині залишилося три. Лише уламки колись Могутнього Королівства. Між сварки не вчухали ніде, навіть у надрах омаги. Маноні вже довелося розтягувати астерину та сучку з жовтоногих. Ця дурна, мабуть, ще не знала, що вартові червоноклювих, особливо якщо в вартість стоїть відьма загону 13, не прощають, коли їх називають м'якосердечними. Обличчя обох були закривавлені синьою кров'ю. Маноний з задоволенням зазначила, що Астерина чудово потріпала жовтону, І все одно зухвалу від відчайдушну красуню Астеріну доведеться покарати. Карольна не має права піддаватися на провокацію. Покарання складалося з трьох ударів, які винна була зобов'язана, смаренно витримати, не наважуючись захищатися. Перший – у живіт, щоб Астаріна відчула власну безпорядність. Другий – під ребра, нехай обміркує свої дії. Третій – по обличчю розбитий ніс, прослужить нагадуванням, що покарання могло бути кудись суворішим. Астаріна всі удари прийняла спокійно, не скрикнула, не попросила про помилування, словом поводилася гідно, як і належить відьмі Загону 13. Сьогодні, під час мізерного сніданку, Засунули б цю вівсяну кашу кишки тим, хто її варив. Старина зустріла Манону лютою усмішкою. Ніс у неї розпух, а на переднісі запеклася кров. Іншу б відьму Манона витягла б за волосся на середину залу і змусила б міцно пошкодувати. Прозухвалість, але не Астеріну. Астеріна була її двоюрідною сестрою, але подругами вони не були. Манона не мала подруг і не лише вона. Всі відьми, особливо тринадцять, цілком обходилися без дружби. Але Астаріна добру сотню років прикривала її в битвах. І ця посмішка свідчила, що коли вони знову опиняться в гущавині битви, двоюрідна сестра не встромить їй кенджалу спину. При своїй химерності Астаріна буде хизуватися згорбленим носом, як почесною нагородою. І до останніх своїх днів, на жаль, не такого вже нескінечного життя стверджуватиме, що з таким носом вона навіть гарніша. Спадкоємиця верховної відьми клану жовтоногих росла за розумілої відьмої немія Іскара. Обмежилася тим, що воліла своїм одноплемінниці тримати язик за залізними зубами і відправила до тутежних лазарету. Дурненька, як усі жовтоногі. Командирам усіх штабів було б наказано виставити посилену варту, щоб не допустити сутичок між кланами. Інакше на них обрушиться гнів усіх трьох верховних відьом. І з її доброта ще відгукнеться. Відьма, зачинниця сварки, валятиметься в лазареті, доки нова верховна відьма клану Жовтоногих не обере її покарання. Вчора в Залізному залі, де вони їли, влаштували поминальну службу по бебі Жовтоногі. Служба більше нагадувала балаган – Замість традиційних чорних свічок запалили якісь недогарки. Жодних ритуальних одягів, усі були в тому, в чому прийшли сюди. А коли читали священне звернення до трьохкрилої богині, це нагадувало лицедійство смертних. Манона жодного разу не бачила Бебу жовтоного, і до звістки про її загибель поставилася зі звичною байдужістю. Їй більше цікавило, хто і чому вбив Бебу. Питання це цікавило не лише Манону. Поки читалися слова жалобного ритуалу, відьми напівголосно розмовляли. Астеріна і Васта, як завжди, намагалися розговорити чужих відьом і щось рознюхати. Ніхто нічого не знав. У Манони в загоні були дві відьми, які мають особливо тонкий слух. Їх вона називала тінями. Вони стояли в темних кутках залу, прислухаючись до різноголосся. Однак і їм не вдалося щось дізнатися. Манона йшла похилим коридором туди, де збиралися три ватажки, та командири шабашів. Побачивши її, чорноклюві та жовтоногі розступалися, пропускаючи вперед. Неясність із вбивством Беби давили Манону на плечі, викликаючи роздратування. Манона звикла знати про все, що могло виявитися корисним і дати перевагу тринадцяти або всім чорноклювим. На шляху їй не зустрілося жодної відьми клану синікровних. Нічого дивовижного, синьокровні завжди були самітницями, на оману вони з'явилися першими і зайняли верхнє приміщення, пояснивши, що для щоденних ритуалів їм потрібен свіжий гірський вітер. Мати Чорноклювих завжди кликала їх фанатичками з обвітереними носами. Вони дійсно були фанатично віддані трохликій богині. Але це їхні бачення відімського короліста під владою Залізнозубих допомогли 500 років тому згуртувати клани. Щоправда, основна битва лягла тоді на плечі Чорноклювих. До свого тіла Манона відносилася як до зброї, містила в чистоті і постійно вправлялася, щоб будь-якої миті бути готовою руйнувати, захищати. Але навіть у неї перехопило подих, коли вона підійшла до великого критого майданчику біля Чорного мосту, що об'єднував омагу з північним іклом. Ще на підступах вона зненавиділа цей кам'яний простір за його дивний запах. Воно пахло як ті двоє в'язнів в обозі герцога. Цим смородом було заповнено все довкола, запах був неприродний, не з цього світу. Біля величезного отвору в схилі гори зібралося близько півсотні відьом. Все найближче командування. Манона одразу помітила бабусю та стояла біля входу на міст, поряд із верховними відьмами Жовтоногих і Синьокрилих. Нова верховна відьма Жовтоногих була, швидше за все, зведеною сестрою Беби. Напевно, одягалася так само в коричневе. Поділний досягав підлоги, оголюючи кісточки в панчухах шафранового кольору. Сиве волосся було заплатене в косу. Хиже зморшкувате обличчя немолодої жінки. За правилами клану, жовтоноги ніколи не втягували свої залізні зуби та пазорі. Весь арсенал нової верховної відьми виблискував зараз у неяскравому ранковому світлі. Провідниця клану синьокровних висока і худа своїм виглядом більше нагадувала життю, ніж войовницю. Її убрання було традиційно синього кольору. Ло прикрашав обруч із залізних зірок. Підійшовши ближче, ману побачила на зірках шпильки. Теж нічого дивного. Згідно з легендою, трилика богиня побоювалася, якби магія не відвела відьом в інший світ і тому нагородила їх залізними зубами та пазурами. Залізний обруч, нібито свідчив про те, що в синьокровних магічних здібності були особливо сильними і їхній провідниці потрібно більше залізи і болю, щоб утримати в цьому світі. Нісенітниця, да не на традиції і не більше. Ось уже 10 років, як в Ерілеї, зникла вся магія. Але до Манони доходили чутки, що синьокровні проводили у своїх лісах і печерах особливі ритуали, які через біль відкривали доступ до магії. Спробуй перевір, їм би ворожками бути, а не відьмами. Манона пройшла крізь ради командирів шабашів свого клану. Вони були найчисленішою гілкою командування. 20 командирів шабашів, включаючи Манону. Загін 13 займав особливе місце. І тому кожна відьма-командир, побачивши її на знак поваги, прикладала два пальці до чола. Ігноруючи привітання, Манона сіла попереду. Помітивши її, бабуся схвально кивнула. «Коли тебе помічає верховна відьма, це справжня відзнака. І неважливо, що ти її онука». Манона нахилила голову, і піднесла два пальці до чола. послух, дисципліна, безжальність. Улюблені слова клану Чорноклювих. Решту потрібно відкидати, не роздумуючи. настояла, стояла, піднявши голову руки за спиною. Її увага була спрямована до трьох верховних віддів. Але бічним зором вона побачила, що спадкоємиці двох інших кланів спостерігають за нею. Найближче до верховних віддів стояла Петара. Спадкоємиця клану Синьокровних. Її командири займали саму всередину. Манона напружилася, але витримала погляд. Шкіра Петари була такою ж білою, як у Манони. Кольором волосся вона була схожа на астерину, тільки її волосся мало мідний відблиск. Учі, звісно, були синіми, як і багатьох відьом її клану. Петара була красивою, але її обличчя відрізняла особлива суворість. Замість залізного обруча з зірками її чоло прикрашало шкіряне. Манона не знала, скільки Петарі років, можливо, та трохи старша за неї саму. Раз після зникнення магії патара стала виглядати років на тридцять. У її образі не було нічого загрозливого, але життя не відчувалося. Навряд чи вона колись усміхалася. Втім, відьми посміхаються рідко, в основному під час полювання чи битви. А ось Іскара, спадкоємиця жовтоногих, дивилася на Манону і посміхалася на весь рот. Правильно сказати, посміхалася, всім своїм виглядом кидаючи виклик. Манона б і з задоволенням його прийняла. Іскара не забула вчорашньої сутички між їхніми караульними. Її карі очі говорили багато про що, в тому числі про те, що сутичка була запрошенням. Маноні раптом захотілося вчепитися в горло спадкоємиці жовтоногих. Це відразу припинило зіткнення між вартовими обох кланів. Але це могло обірвати її власне життя. Безпричинні напади каралися дуже суворо, а правосуддя в віддіо відбувалося швидко. Чорноклювим і жовтоногим. Особливо не було чого ділити. З огляду на сумний досвід, минулого Верховні відьми жорстоко припиняли всі прояви ворожнечі між кланами. Без наступу зі сторони Іскари у Манони були зв'язані руки. «Може, тепер ти скажеш, заради чого ми тут зібралися?» – запитала Креседа Верховна Відьма Синьокрилих. Мати Чорноклювих махнула рукою в бік мосту. Крижаний вітер майорів поділ її одягу. «Відьми, ми нарешті піднімемося в небо!» Манона не думала, що перехід чорним мостом виявиться таким болючим. Визнаватися в цьому вона не хотіла навіть собі. По-перше, огидне, слизьке каміння, щоб тримтить під ногами. А ще вони поширювали паскудний запах. Дивно, що ніхто більше його не помічав. І, звісно, вітер. Він налітав з усіх боків, намагаючись перекинути через вузенькі перила. Дна западани не було видно. Відразу під мостом почався густий туман. Цей туман супроводжував і на шляху до фаріанської западини. Схоже, він не існував сам собою, а був результатом фокусів Адерландського короля. Думати про це Маноні не хотілося. З'являються питання, які в голос нікому не поставиш. І потім, їй якась справа до королівських фокусів. На іншому краю мосту знаходився такий самий критий майданчик. Від переходу за вітром у Манони замерзливуга і горіло обличчя. Колись вона літала за будь-якої погоди, забираючись дуже високо, але польоти на висоті були довгими. Перш ніж злетіти, вона наїдалася м'яса, а воно зігрівало. Манун нахилила голову і витерла ніс об червоний плащ на плечі. Командири шабашів завжди вирячали на нього очі хто з ворожістю, хто з заздрістю. Звичайно, вони знали про право Мануна носити цей плащ, і скара дивилася довше за всіх і скалася, а чудово було б одного разу вчепитися в фізіономії спадкоємиці жовтоногих. Відразу за майданчиком починався широкий коридор, що веде до верхніх ярусів пінічну ікла. Весь камінь під ногами був у величезних тріщинах, зазубринах та скелях. Хто їх залишив, знала лише трилика богиня. Тут пахло кров'ю, людською кров'ю. Коридор вивів їх в залу. Тут на верховних відіум чекали п'ятеро смертних. Здавалося, їхні обличчя та тіла висічені з того щербатого каменя. Жодних слів вітання, тільки похмурьківки. Манона йшла за бабуси, одним оком спостерігаючи за людьми, а іншим розглядаючи місце, куди вони потрапили. Іскара та Петара вчинили так само, хоча б у цьому спадкоємиці досягли згоди. Найпершим обов'язком кожній спадкоємиці був захист її верховної відьми, якщо знадобиться ціною власного життя. Манона мить углянула на ватажка жовтоноїх. Та рухалася впевнено й гордо, нічим не відрізнялася від давніх відьом. Проте Манона ні на мить не знімала руки з Ефесу свого меча. Він мав ім'я Росікач Вітру. Крики, ляскання крил і брязки металу були тут незрівнянно голосні. Один із п'ятьох обвів рукою численні коридори, що розходилися на всі боки. Тут ми їх виводимо, ростимо і вчимо, доки не зміцнюють і не навчаться перелітати на омагу. Ярус, де вони вилуплюються з яєць, розташовуються нижче, прямо під кузнею, де ми куємо зброю. Тепло печей нагріває каміння, і яйця почуваються не гірше, ніж під червом драконячої самки. Ярусом вище є стійка. Кожен вид утримуємо окремо. Самці теж відокремлені від самок. Їх зводять лише для спарування. Великих самців тримаємо кожному своєму стілі, інакше вони б'ють усіх, хто поряд. Ми дізналися про це не відразу, і це знання дорого нам обійшлося. Чоловік усміхнувся. Відьми слухали мовчки. Людина почала пояснювати відмінності порід. Дракони-самці вважалися найкращими за своїми бойовими якостями, хоча траплялися самки, які не поступалися їм у лютості і перевершували кмітливістю. Ті породи, що менші, хороші для раптового нападу. Існує порода чорних драконів, виведена для нічних атак. Світлоблакитні дракони добре підходять для розвідувальних польотів в день. Взагалі, школя драконячої шкіри не дуже важливі. Їхні основне завдання – Вселяти жах ворогам. Провожатий повів їх далі. Конрадор закінчився широкими сходами, шаблі яких були вирубані в камені. Тут задушливо пахло курою та випружненнями. Крики, дряпання пазурів, удари крил і хвостів. Цілий водоспад звуків заглушував пояснення провожаючого. Але Мануна пам'ятала своє головне завдання – тримати в полі зору бабусю та тих, хто був довкола неї. Так само Старіна, що йшла слідом, прикривала її спину. Сходи закінчилися і всі опинилися на величезному глядовому майданчику. Навколо тяглася гігантська печера природного походження. Один її кінець виходив прямо на гірський схил, інший звужувався і був перегороджений товстими залізними гратами. Можна сказати, справжніми ворогами. Я привів вас у загін, де ми їх навчаємо. Таких загонів у нас кілька, природжених вбивць видно відразу. Але повинен вам сказати, в загонах майже всі вони показують характер. Варто їх лише випустити. Ви, пані? Він говорив чомусь, не наважуючись сказати відьми. І оку моргнути не встигнете. А коли ми зможемо вибрати собі небесних коней? Спитала мати Чорноклювих, пронизуючи поглядом провожатого. У нас є особлива порода скромних драконів. На них ви освоїте особливості польоту. Іскара загарчала, Манона й сама була б не проти загарчати, оскільки в словах людини вони відчували образу, що погано приховалася. Верховні їсти не навчаються у сідлі бойового коня, сказала ватажок синьокровних. Провожатий глянув на неї з вдячністю та помітним полегшенням. Коли ви опануєте польоти. Та ми народилися на крилах вітру, почулися ззаду. Швидше за все, хтось із жартонових. Манона не оберталася. Вона мовчала, її командири також, Послух дисципліна, нещадність. Чорноклюві не впускалися до хвастощів. Провожатому було незатишно. Він поглядав на Креседу, вважаючи її меншим небезпечною. Навіть зірки у шпильках на її лобі його не відлякували. Ідіот! Що він знає про клани залізнозубих? Мануні іноді здавалося, що синьокровні, підступніші і найнебезпечніші з усіх. «Як тільки ви будете готові, ми займемося підбиранням», – пообіцяв провожатий. Тоді ви сядете на драконів і почнете вчитися на них літати. Манона все ж таки зважилася на хвилинку відірвати погляд від бабусі і розглянути загороду. У протилежній стіні було встановлено важкі ланцюги. Підлога там потемніла від запеклої крові. Може якийсь дракон, відчуваючи близьку свободу, намагався вирватися і взлетіти в небо. Середня частина стіни покривала гігантська павутинна тріщина. Це ж з якою силою треба битися об стіни, що вона так розтріскалася. А навіщо тут ланцюги? вирвалось у Манони. Бабуся застережливо подивилася на неї, але Манона навіть не помічала, Її увага була спрямована на провідника. Звичайно, він дивився на неї на всі очі, вражений красою, потім блиск в його очах згас. Напевно, почув приховану смерть. Ланцюги потрібні для драконів приманок. На приманках бойові дракони вчаться боротися, навчаються перетворити свою лють і гнів на зброю. Нам наказано не вбивати нікого з виводку. Навіть слабких чи народженими каліками. Ось ми й знайшли їм гідне застосування. Зовсім як на собачих боях, Манона знову подивилася на слід крові та тріщини в стіні. Ніхто тут не рвався на волю. Швидше за все великий і здоровий дракон вдарився об стіну свого кволого родича. Якщо дракони здатні розправлятися зі своїми родичами, людей вони давитимуть як червяків. Її груди напружилися від перечуття. Хочете побачити самця? Хресета елегантно змахнула залізними нігтями, висловлюючи спільну згоду. Провідник пронизливо свиснув. Лясної ланцюги зашипів батіг, Залізні в рипнули і попозли вгору. У загоні з'явився дракон. Його супроводжувало кілька людей із батогами та піками. Відьми шумно зітхнули, Манона теж не втрималася від подиву. Це Татус з неприхованою гордістю сказав провожати. З найкращих. Манона не могла відвести очей від величезного звіра, масивний тулуб, у сірих плямах, спина в лусті, важкі задні лапи з кігтями, не коротші за її ноги. Його крила були широкими, як вітрила, і теж мали по пазурях, що дозволяло використовувати їх як додаткові кінцівки. Трикутна голова дракона поверталася на всі боки, з пащі капала слина, всередині жовті криві зуби. Зверніть увагу, його хвіст закінчується отруєними. Шпильками. Дракон неквапливо квапливо рухався до середини загону, речачи на тих, хто його вів. Його гарчання передавалося Маноні не тільки через вуха, а й через камінь, проникаючи в тіло і добиваючись аж до серця. На правій задній лапі був ланцюг, що не давав дракону вирватися з печери. Хвіст, майже рівний довжині тіла, був вінчаний двома викралиними шипами і рухався з боку на бік, як у розсердженого кота. Такі дракони здатні пролетіти кілька сотень миль і відразу ж, без перепочинку, вступити в бій. Відьми шумно видихнули. Це звучало як казка. Неймовірна швидкість і витривалість. «А що вони їдять?» – запитала Петара, обличчя якої, як раніше, залишалося гранично серйозним. «Вони їдять усе!» – провожатий почухав шию. «Але тільки свіже!» – «Як і ми!» – з усмішкою підхопила Іскара. Відьми посміхнулися. Скажи, це хтось інший, Манона, можливо, теж усміхнулася». Ще за мить їй стало не до усмішок. Раптом тату скинувся на найближчу людину, виставлені піки переламав помахом свого чудового хвоста. Класнув батіг, але було надто пізно. Пролунав несамовитий крик, хруснули кістки. Відкушена людська голова застрибала по щербатому каменю, в різні боки полетіли відірвані ноги. Тулуб і руки миттю зникли в пащі дракона. Повітря наповнилося запахом крові. Всі залізнозуби відьми шумно і глибоко зітхнули. Провідник, завбачливо відійшов. Піднявши голову, дракон тепер дивився на них. Його хвіст так само бив по підлозі. Магія зникла, але й без неї люди Адерландського короля зуміли вивезти цих дивовижних звірів. Магія зникла, проте Манона раптом відчула ту ж радість, яка охоплювала її перед кожним польотом. Знайоме почуття впевненості. Сама доля привела її до цієї печери. Вона літатиме лише на Татусі. Чи взагалі ні на кому. Їй не потрібна покірна крилата конячка, тільки Татус, такий самий лютий, як вона сама. Дракон, чия чорнота, перегукувалася з її власною. Коли її очі зустрілися з бездонними очима Татуса, вона посміхнулася до дракона. Мануна була готова присягнутися, що він відпові їй усмішкою. Розділ тринадцятий Раптом зникли всі звуки поблизу. Еміріс перестав муркотіти пісенько, його руки завмерли, припинивши місити тісто. Лока перестав стукати ножем і навіть закрив рота. Тільки зараз у тиші, що раптом настала, Селена відчула, до чого вона втомилася. Вона й так, не повертаючи голови до сходів, знала причину цієї тиші. Руки Селени стали філетово червоного кольору. У неї боліли пальці, ломило шию та спину. Але в отворі сходів, схрестивши рук, стояв рован. У його неживих очах не було нічого, крім жорстокості. За всією його зовнішньою холодністю Селена чітко уловлювала розрятування фея. Рованові хотілося застати її приниженою в кутку, що плакує свої нігті. Коли вона йшла, лока пальцем по шиї і підморгнув. Мабуть, тут цей жест вважався побажанням удачі. Рован провів її через внутрішній дворик. Караульні старо вдавали, що не стежать за кожним їхнім кроком. Одразу за стіною починався ліс. І знову магія кам'яних вартових п'ялася селенів шкіру. Сила мегалітів відгукувалася нудотою в животі. Після гарячої кухні прохолода лісу була навіть приємною. Але що далі вони йшли, пробираючись між дерев, то холодніше ставало селені. Втім, вона цього майже не помічала. Врован вів її вгору кам'яним уступом. Тут туман ще не встиг розв'ятися. Селена ненадовго зупинилася, щоб помилуватися пагробами та рівнинами, що лежали внизу. Соковита зелень, що росла на землі, далека від жахів Дерлану. Рован як завжди йшов мовчки. Не вважаючи за потрібне пояснювати, куди привів селена. Місце, де вони опинилися, було схоже на руїну стародавнього храму. Декілька кам'яних плит, декілька вцілілих колон. Дощі та вітри давно стерли з них кам'яне різблення. Ліворуч лежали пагорби рівнини Вендаліна, де все дихало спокою. Праворуч височила стіна Камбріанських гір, за яким ховалися землі безсмертні. Озирнувшись назад, далеко внизу селена побачила фортецю, кам'яну смугу, в кінці зелені. Рован крокував через чербате каміння, його сріблясте волосся майоріло на вологому вітрі. Селена йшла слідом, руки, які вона тримала по швах, відчували незвичну порожнечу. Селена вже не пам'ятала, коли ходила без зброї. Проте Рован був озброєний до зубів. Навіть тут, де йому ніщо не загрожувало, його обличчя зберігало звичайну жорстокість. Селена змусила себе трохи посміхнутися і зобразити зразкову ученицю. Ну що ж, починає. Свою мучення. Ровано оглянув її з ніг до голови. Видовище не вражало. Мокра від тумана сорочка, такі ж мокрі, давно не прані штани. Мурашки на шкірі й ноги, які за звичкою прийняли бойову стійку. Прибери свою усмішку. Голос Рована був таким же неживим, як його очі. Але Селені здалося, що їй полоснули бритвою по шкірі. Посмішка, звичайно ж, була фальшивою. Але селена не подумала змінити обличчя. Я не розумію, про що ти говориш. Рован підійшов ближче, розплющий рот, оголюючи ікла. Перший урок, який тобі слід засвоїти. Забудь про свої гостренькі слівця і усмішки. Зі мною такі штучки не проходять. І мені зовсім наплювати, що всередині в тебе все кипить від злості та сказу. Сумнівайся, що тобі захотілося побачити, як мої злість та сказ виплескуються назовні. Що ж, принцеса, давай, показуй весь арсенал своєї гедоти. Тільки враховуй. «Я в десять разів мерзотніший за тебе, і мій досвід щодо мерзоти незрівняно перевищує твій». Селена стримала перший порив. Рован не уявляв, що засила таїлася в неї всередині, наче кіхтями впивалася в кишки. Проте посміхатися вона перестала. «Вже краще, а тепер міняй вигляд. Перетворюйся. Такі речі у мене не виходять за бажанням», – сердито відповіла Селена. «Якби мені знадобилося твої пояснення, я б таки сказав. Перетворюйся». Селена справді не знала, як це робити. В дитинстві їй цьому не вчили, а потім життя круто змінилося і воно робило все, щоб забути про подібні речі. Сподіваюся, ти захопив із собою перекуси. Якщо мені не обмінно, потрібно перетворитися, ми пробудемо тут ще дуже довго. Дивлюся, ти домагаєшся, щоб уроки з тобою стали для мене розвагою, кинув її Рован. Він цілком міг би сказати не уроки з тобою, а поїдання тебе живцем. Я вже досить побув у шкіри вчителя, та не дивився на різних учнів. Може, не витрачатимемо часу на дрібниці, прибережемо їх для смертних. Рован погасив усмішку, чому та стала ще підступнішою і небезпечною. А тепер закрий дотепний рот і перетворюйся. Сила здригнулася всім тіло. Це було як удар блискавки, що досягла прірви. Ні. І тоді Рован її атакував. Сила на весь ранок роздумувала над особливостями його ударів, згадувала, як він рухався, швидкість. Кути атаки. Від першого удару вона зуміла ухилитися, стрімко зрушивши вбік. Передбачаючи другий удар, селена метнулася в протилежний бік, але Роман був диявольськи швидкий, настільки швидкий, що вона не встигла ні ухилитися, ні відбити другий удар. Третій, як і вчора, він завдав не по обличчю, а по ногам. Здавалося, Рован трохи ворухнув ногою і ось уже селена впала. Вона спробувала стиснутися в грудку, але це не зберегло її чоловік зіткнення з каменем згладженим часом і стихією. Селена покотилася по камені, бачачи перед собою то сіре небо, то сіру кам'яну товщу. Щось заважало й дихати. Відлуння удару зараз відгукувалося в неї всередині голови. Але Рова не заспокоївся. Схилившись над нею, він притиснув Селену до каменю. Сильні, мускулисті стегна боляче впиралися її в ребра. Чи він не витримав і зібрався й задушити. Вона й так майже не дихала. Голова відчайдушно паморочилася, Після роботи на кухні в неї не залишилося сил. Та й звідки взятися силам після стількох тижнів життя в голоді? Селені було не напружитися, не скинути Рована з себе. Вона не могла навіть поворухнутися. Противник перевершував її вагою та силою. Вперше в житті вона відчула. Її переграли за всіма статтями. Перетворюйся, сказав Рован. Селена відповіла усміхом, хрипким, уривчастим, що звучав страшно навіть для її вух. Що, не чекав? Боги, голова її просто розколювалася. З розсіченого чола повзла цівка крові. Рован тепер сидів у неї прямо на грудях. Селена знов засміялася, зрозуміло здавлено. «Думаєш, розплющиш мене, і я слухняно перетворюся?» Рован щось прогарчав. Його обличчя Селені було видно, крізь, хоровод зірок перед очима. Навіть просте моргання викликало біль. Таких синців вона ще не отримувала. «Мені тут прийшла думка», – перемагаючи головний біль, сказала Селена. Я ж дуже багата. Давай ми тиждень пограємо в навчання, а потім ти скажеш Маєві, що я готова і можу уходити до її світу. За це я віддам тобі стільки золота, скільки забажаєш. І кларована були біля її шиї. Здавалося, ще мить, і вони п'ються ці в горло. Мені теж спало на думку, прогарчав Роман. Не знаю, на що ти виплескала ці 10 років, окрім поганої гри в Асасина. Але розхлябаність зробила свою чорну справу. Ти зовсім не вмієш керувати собою. Ні самовладання, ні дисципліни. Я кажу не про поверхневу, а про глибинну дисципліну. Ти як була, так і залишилася дитиною. Примхливою, розбещеною дитиною. А ще? Зелені очі Рована були сповнені відвертої зневаги. Ти боягузка. Якби її руки були вільні, вона потряпала його лице. сила назвивалася, пробуючи всі відомі її способи вивільнитися з хватки супротивника. З таким самим успіхом вона могла б намагатися зрушити кам'яну брилу. «Що не подобається це слівце?» – спитав Рован, огидно посміхаючись. Він нахилився нижче, і тепер, у селени, в яких ще миготіли кольорові смуги, бачили лише його татуювання. «Боягузка», – повторив він. «Боягузка, яка десять років ховалася під маскою асасина, а невинних людей тим часом спалювали, рубали, їм голови та…» Селена більше не чула його слів. Все навколо та всередині її зупинилося. Це відчуття не було з чим порівняти. Може, із зануренням під воду, або миттю, коли вона бігла в спальню, нехай і побачила понівечене тіло, або з іншою миттю, коли принц Галан Ашерір, хоробрий, коханий народом, їхав у променях заходу сонця, супроводжений вітальними криками. Вона лежала і дивилася на небо, на яке наповзали хмари. Начарован говорив щось ще, але вона не чула. Вона чекала на його удар і чомусь була впевнена, чи не відчує болю. «Піднімайся», раптом сказав Рован і підвівся сам. Світ знову став яскравим та просторим. «Піднімайся». Ці самі слова якось сказав їй Шаол. Тоді її біль, горе і страх здавалися непередборними. Але вона їх подужила. У ніч загибелі нехемії, у ніч розправи з Аркером і в день, коли розповіла Шаолу страшну правду. Шаол штовхав її в цю прірву. Вона й досі продовжила падати. Піднятися неможливо, оскільки прірва не мала дна. Грубі сильні руки підхопили її, навколишній світ хитнувся вбік, закрутився. Перед очима знову майнуло вишкірене обличчя Рована та його моторошне татуювання. Чого він зволікає? Звернув би її шию, і справа з кінцем. Жалюгідне видовище, скривився він, спльовуючи на землю, жалюгідне видовище безхребетної дівчинки. Вона має спробувати, заради нехемії, вона має спробувати. Але коли вона досягла того місця всередині себе, де мешкало чудовисько, там виявилися лише попіл і павутиння. Запаморочень так і не проходило. Селена не стерла кров із розбитого чола, і тепер вона запеклася. Рана сильно свербіла. Селену не хвилювало, як вона виглядає. Відчувалося, що і санець встиг розростися, поки вони йшли від руїн храму до лісистих пагорвів але Рован не думав повертатися до фортеці. Слен вже хитало, коли Рован вихопив меч, потім дістав із піховий кенджал і зупинився на краю трав'янистої рівнини, усіяної невисокими пагорбами. Подивившись, вона побачила, що це не пагорби, а кургани, десятки стародавніх могил, правителів і полковників. Вся рівнина була зайнята ними. Кожен курган мав кам'яний поріг та запечатані залізні двері. Головний біль і втома туманили слені зір. Але вона все ж таки побачила щось таке, чому в неї волосся стало дибки. Їй здавалося, що вкриті травою кургани дихають, сплять. Кургани були не лише місцем спокою. Там жили сутності з іншого світу, котрим залізні двері не становили перепон. Мертві їх не цікавили. Сутності терплячі чекали невдалих дурнів, які сподівалися знайти в курганах золото. Кожен осквернитель могили ставав їжею тих, про кого він навіть не чув або вважав вигадками. Рован ківком вказав на кургани. Я збирався почекати, поки ти трохи навчишся керувати своєю силою. Думав привезти тебе сюди вночі. Місцеві сутності – цікаве явище. Можеш вважати це заохоченням. Мало хто наважується приходити сюди в день. Твоє завдання – пройти серед курганів, витримати зіткнення сутностями та досягти протилежного краю рівнини. Зумієш, і ми вирушимо до Доранели. Коли забажаєш. Усього одне завдання, Еліна. Селена чудово розуміла це пастка. У Романа в запасі була ціла вічність, він міг століттями грати в ігри, її нетерпіння, її смертельна природа, коли кожен удар серця наближається до кінця шляху. Все це Рован звернув на неї витримати зіткнення сутностями. Майчи кинджал Рована були зовсім поряд. Простягни руку і схопиш. Селена мовчала, Фець байдуже знизав широким плечима. Або чекай, поки не заробиш право повернути собі зброю. Або йди з порожніми руками. Селена Миттю забула свої обіцянки більше не потрапляти на гачок. Спалах злості виявився сильнішим. «Мої руки достатня зброя», – кинула вона. Рован глузливо посміхнувся і ступив у лабіринт курганів. Селена намагалася не відставати, інакше їй доведеться самі вибиратися звідси. За залізними дверима чулося рівне дихання і позіхання сутностей, що прокидаються. Самі двері були простими, прилаштовані до кам'яних одвірків. Їхні петлі та цвяхи виглядали настільки давніми, що здавалися старшими за вендалін. Між ногами Рувана тихо хрускотіла трава. Тут навіть птахи та комахи намагалися співати та зжищати тихіше. Незабаром кургани розступилися, і Селена побачила коло сухої, мертвої трави. У центрі знаходився найстарший з усіх тутешніх курганів. Якщо решта мали закруглену форму, то цей був плоским, ніби ще данину на нього став хтось із богів. Плоска вершина поросла кущами, чиє скрючене, вузкувате коріння випирало назовні. Три масивні камені, поріг кургану, були розколоті, вкриті плямами і зрушені з місця. Залізних дверей взагалі не було. В середині отвору жила темрява, дихаюча, що не має віку. У селени забилося серце і зашуміло в ухах. Темрява тяглася до неї. «Я лишаю тебе тут». Руван заумер біля самого краю мертвої трави і тихо посміхнувся. «Чекатиму на іншому краю рівнини». Він думав, що вона з усіх ніг побіжить звідси, наче зляканий заяць. Проклятий Куран знаходився всього в якісь сотні ярдів. Слені дійсно хотілося втекти звідси і бігти, бігти без зупинку, поки вона не знайде місце, до сонця світить цілу добу. Але якщо вона вирішить завдання – то вже завтра зможе вирушити до Доранели. Що ж до сутностей? Хіба вона не стикалася і не боролася з ними в Адерлані? Сутностей вистачало й довкола неї і всередині. Струснувши головою, Селена пішла мертвою травою.